An, an dem Fenster in der zweiten Reihe und die andere Schülerin neben mir. Der Lehrer kam rein und als er uns sah, kam, kam er direkt zu uns und begrüßte uns und stellte sich vor. Nachdem wir uns auch vorgestellt haben, saßen wir und er machte den Unterricht weiter. Die ganzen Doppelstunden schaute ich nur den Lehrer und die Schüler an. Er stellte Fragen und die Antworten, die lachten zusammen und riefen, riefen sich manche mit Spitznamen. Manche Orten sind Winter aber trotz seiner Schönheit müsste man nicht dort sein. Man fühlt, man fühlt keine Zugehörigkeit. Wenn sich das Klasse mit ein, miteinander beschäftigt, sind, schaute ich auf dem Fenster und sagte, siehst du, wie der Baum schön ist oder der Himmel, können sie, können sie solche Gefühle spüren? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Oh Gott, ich will so gerne schreien, aber was werden Sie anderen denken? Ich kann es und dass es nichts läuft, aber nach einer Weile will, würde ich wieder anleben. Ich nahm mir einen Zettel und schrieb drauf, dass alles wird eines Tages nur eine bittere Erinnerung sein. Das wird vorbeigehen. Nachdem ich mit dem Schreiben fertig war, fand ich den, den Zettel zum Latz beiseite. Dann packte ich meine Tasche ein. Nachdem ich aus der Klasse raus war, merkte ich, du dich kühl fühlst